وَالَّذِينَ <سؤال> آمَنُ لَا تُفَتِّمُ بَيْنِ اِذَا عَلَيْهُ وَرَسُولِهِ إِنَّ اللَّهَ سَمِعُونَ عَلِيْهِ خجرات مدنی صورت تی یاو صلش پا گم نمبر دی فضل صورت جمعینا فضل صورت المجادلین مراسبت دمخ کی صورت سرا تو صورت دفت حقی ہوئی کامیابی او بھرے بار لازر کی نو سوی چکر ایساملائی کی او پو کوٹا کی کین آستے او کوٹاگو کی کین آستے ایساملو کی کین آستے نو اس سکمدن و قانم بدچا جاری کا ہوئی دجم بریت بجاری کیوئی دلیڈ میگالا او کانسشے بجاری کیوئی جاری کا نصورت حجرات کی ہوئی قانون قاضی بعد اللہ جاری کر ہوئی داوود سورت تنظیم جمع عد دا مسلمانوں داوود فارغ ہوا آزاد فکر کی اول آیات کی دویم آیات کی فہم آیات کی اوہم کی یولسم کی او دو لسم کی او دیار لسم کی بیاکم خلق چه تنظیم خرابی واغی تا زورا نذکر کی امتیازاتو کی دا او آداب دی اولانه آداب دا اللہ او دا پیغمبر حسمت مطلب داده چه تاسو باوس یو خبران دا اللہ او دا پیغمبر دی اجازت نبغیر نکوی او یو کار هغه دا الله او دا پیغمبر د حکم مخالف نکوی دا زان نبا مشروطان کی گئی نا دا زان نبا چکندن و قانون و خبر نشوڑا ہوئی ای ایمان والاو ممخی کی گی دا اللہ و پیغمبر نه مشروطان کی گئی ما و یری گی دا اللہ نا مشرک دا اللہ نزان مشرک کرده او مبتده پیغمبر پیغمبرنا یقین انلا چی دی تو آوریدون که دی دویم کانون توقیر النبی دی پیغمبر او دمشر تازیم کهوی داغی عزت چی کمدنو کهوی داغی پا خبر اقفل خبر اوچتوی ما پاغی پا نسبل خبر مناووی ما او داغی چی کمدنو احترام کهوی آوازم موچتوی اے معنوالو لا ترفعوا اصواتکم موجت و څنګه نو خپل وازونا د پاسو دا وازونو استاد د پاسو دا آواز پیغمبرنا ولا تجهروا بالقول او تاسو څنګه نو په دې سمواید ته خبره خجار بازکم په شان دې زوایلو د زن استاد زونو تا غنی برباد بشي امدونه استاد سو او تاسو خوېږينا یعنی په دې دې پیغمبر دا عمل بربادی یاقینا کسان شاوی چتی کتکی आवाजونو خپل په فاصله پیغمبر علی السلام کی دا دیا کسان چې پاک کړي د الله دونه دی تقوالا دیل له مغفرت او اجر لوی یاقینا کسان شوازونه کی تا تا اخواد کوټګونا پیامه محمد وګروج لینا وګروج لینا دا چې غیر اصلي میا کرام لا خپلون زیاده دی نبی خپلې او چې د کوټه کې او چې وي نه بیا پلاسو او چې د پاکستان نه وته دي نه سوی چروي نه غوته لاسو شي خروبې کمینو او سروم لا ياكلون او چې تدې صبرو دای چې کمرو صبر کړه تر چې راو تلوي ته دې دا وکولې را او الله دې بخون کې مهربان اي مانوالو جناكم فاسقم من خراوشي تاسو ته کوم نن ورځ بار سره راوړي تاسو ته وېدبار سره یو خبر ته تحقیق کوي دا دریم قانون دی خبره تحقیق کوي غیری که تحقیق نه کوي نو بیا به اختلافات شي راشي شو څو ته راشي ماتو تا کتابه صدا خبره کولا نو تواي زجي زو تکلیب بو کو دا په مخ کې خبره نګماثو کی بیا به تراور وسي بیا به تراور وسي نو لوک ب تاقیږه چې چا چاته ب نه د مووایا انجا کوم ف کوم ب به طب به ینو کراشي تاته چې کمو بباره سړ راړ تاته بواره سړی او خبر ولید د منیو مې سوکې د کر کوي نو هغه بباره د پ خپله فه به ینو تا چې کمنو تخقیې کوئ توې دا چېونه رس تاسو یو تا کوم ته په نپای بانې نه شيء به پهغبانې چېکي نو خپمانه بلکل به خپمانه شيئ مو ان في کوم رسول الله پوهشي چېقی په تاسو کې د پیغمبر د الله په تاسو کې د الله پ غمبر والله چې کوم في كثير د من لام د تاداری کړستاسو په ډیررو کارونو کې مخام مخه تاسو تف کې چېیدې وي خو الله خو خړ د تاسو ل الرمان او خستهکړ د را په نوستاسو کې اوبد د لګړی د تاسوته چې کومکوفرنافرمان و نافرمانېګونه داخل خدای چې څنګه نوب صاحباني هدايت والا الله مینه الله فضل تر خدا الله او ونه ما او څنګه نه مهرباني او الله ربو حکمت والا فلورم قام مسلمانان خپل کې سجان غن کوتو یو ترپ مسلمان یو بل ترپ مسلمان چې څوک رضاخ مې ښهاره شوي نو کار کارکردگی ادا کا جوړ او کا چې حق د منسکاره شوي نو څوک لا کا کاه خو در ته هخت معلوم شو او نه بیا به چې کمونو سالیسی نه کوي بیا به د حق طرف دای دا غ صورتت ته چې کله ته هخت کاره شوي نه و فطې مندل ممیې لو او پههدللی نهمومیړ او بر سره جنګو کې جوړو کې د ترمځ په زیاتې کوې یو د دی نه پهګبانې نو فقااتې لو او د تل معلوم شي. فقاتل اللتین و جنگ و قیدار اگر سرح چغزی آتے کی تردی چه اللہ غارا قانون دا اللہ تا اللہ غارا کیک دی غارا کیک دی فائن فاد نکچر تا غارا کی خود اللہ نجوڑا و قید انصاف او انصاف کوی الله انصاف دار خوخی یقین ان امان مومنان برون رون دی نجوڑا و قید رون او یرگی دا اللہ نا که دی شکامی آبشی ای ایمان و علاو فین زم ارکان د ی بل تعظیم کې یو پورټ کې تی شاري بچ موې خندې نه کوې داې نهې معالله لا سر کامن کامن نه د ټ کې دی کې و دی کوې ناری نهستاسوونه په نورو پورې کېد شي دا د چاپور ټ کې کېږ نو خیرره من او دا به واړه دټوکو الله سره لم دی کته چاپورې خانې کې دی شي دا د الله پرسی غواړې چاپورې خندې مکو. والان نه ساام نه ساین داجدته قې ک کړی دا کار په ښو کډې زیاتي چې یو بلپورې خندې کله چې کمدننو چاته یو دو ملی چاته بلنو ملیښه ډیر دا خندې کوي شریت حارم کړړ دی والان ساام من نه سا او چې کمنو خځې د نورو خذ پورې کېد شي دا چاپور چې خندې کوي م دا به غړی داغونه چې دا سووک کېږي خاندي والله تلمیزون پهڅ کوم ملله لوي په یو بلباندي. چې داسې و چې کمنو غونډ سې او ورجی او دا بونه مله وي دناکاره داای ولا تنا و بیرخوااب اومولی یو بل په بد نومونونبانې بدلهقبونه یو بلته مو بیا سره اسممل بعد ایمان بد د یا د ول دګونه په د ایمان نه ی د ایمان سړیره وړئ او بیا هم چې کمونه چاته د ګنا نوملی خللاګر وي دا داوي بد نمونونهلي دا م کوی د وما لاميتوا قولايكو ظالمون چاجه کو وينه اسلام دایي ظالماندی ايمانوالو قانون کم کارونه چا ملګرو کې نزاست کي راولي اختلافات راولي خو کارونه اغه کارونه چې كندنو مکووي لاکه بدګمانيش وا چې اتنيز دې څه كندنو کارج تاسلا سفروکتل خه سما ته نګني ګور خدای سترګو چې کوه لاري په او برباد کا دا چې کمونه لکیا چې معملو ون تهې د کمو بس معموون که کغي او پاس باې پهګمانی کې نامه کوه او غیبت بسمه بل په یو بل پسې لګی ما فختانو کې یو بل په لګې د وړې ک ما پس سو د مابلی او دا یو بل بهڅ کېږي لګې دا م کوقرآان سااج به ما شره جوړی کو معواله ایتننی کره من ځان به ډډه شي ځان بچ کې د د ګمانوونهګنا دی ولا تجسسوا او تاسو کمنو دیوغل غلطه مو ګوري ولا جاسوسي مکوئ ولا تجسسوا اسلام خلاف د مسلمان خلاف جاسوسی مکو په صفه توي سره حرامه چې اسلام ته مسلمان ته تکليفي نو هغه جاسوسی کول بالکل صحیح حرام نه پاره تن خالص بالکل صحیح حرام نه ملک راستو له اسلام او مسلمان سره مخ کیږي ولا تجسسوا او غيبت ته کې زین تاسو نه زنو پیوته په شیشا خبره توي په شیشا یو بل آیا خو خي یو تن تاسو نه څرګري خو لري خپل با په پدازیال کې چې غمړي فكر سمون تاسو به د غني دلارا وطقلا دا د الله ان ان الله رجب قبلون کې مه ربان اي خلقوم قانون اي خلقو يې پيدا کړم تاسو د يو نارو د يو خزينه وجالناكم شوا او فضل م تاسو غار تکبیلی و خبا الہ وڑی وڑی ل تارکو تا ج تاسو بل پی جنې ان اکرم حکم ان الله اطاقم یقینا عزت من بتا سکی پرزا الله باندې اگر چې کومن اصفا کندل تقوا یعنی ترقی چې دا ناغو په مال نیوی په تنظیم کې چې وسړې مخکیکی ناغو په تقوا او توفیذ او سنت په मेहनत سکیږي مخکیکی ان الله علیکم خبیب یقینا الله رب او خبردار قالت چو سوک دام و عشره پده قوانینو جوڑی ندای کم در آس مسلمان دی در در در اسلام کو شه ندا در یاد چی لگی آده نوای باند و والا چمونگی ما ناوڑه و اتو آیا ایمان نه ندا ناوڑه حلوطه دا سوائی چا اسلام نا منگزایی نخد اسلام سکرده کارک کرده لانده در نشو ایمان اتازون دونو تا او کتاز تا بیداریو که دا اللہ و دا پیغمداری و ک یقینا عارف کوم کې مې ربان یقینا ایمانداراکه څان دي چې مان راول <سؤال> په الله او پیغمبر باندې به شکوم نه کړې او د هغه حقې معلومه خپلوب پرزان خپل باندې کړل د الله کې دازښتنی خلک وتو تاسو سو یو کوي الله لپاره په تاسو تاسو الله کبره وي الله دوي په باغوانی چې اسمان کې دی او په باغسې د اسمان کې او الله د په هر سبانه کوئی آزاد یمنه چې کوم رضوالی وتابانې داج بیت کمر اسلام راولدی کولار توه واه په ماباانی مزبادی ماباانی مزبادی اسلام تاسو وای وګورم تاسو درغلیو حاله که په ما خسته وای لا ثمن ولی اسلامه بل الله منو علیکم انا هداکوم الایمان بلکی الله رب رضتی کنه نو سبادی تاسو باندې ته هدایت کړ تاسو ایمان الله درو افغانستان کړی تتا सृष्टि نی ان الله عالم علم غیب الله را ده اعضاب او تنظیم لحاظ حلم اصلا ان الله عالم اکیم اصلاحات و لڑ اللہ کوئی گی او پڑو دا آسمان نظمہ کے او اللہ رہے لیدن کے پاہبائیں چکھوئی مکی سورت تھی ردی زین او اس مسئلہ دا قیامت دکر کئی دا قعف کی او ظاریات کی او سورت تور کی دریو سورتن کی د قیامت مسئلہ دکر کئی سراد دلائل توحیدنا سراد چانه دلائل توحیدنا قیامت کی سپکاریږي نو توحید سکيږي پکاريږي نو هر صورت کې وا قیامت د بل نه به ترقایوي او توحید به د بل نه به سوي ترقایوي دل تبوي به هم دې ربکا رب حوالہ ته سورته ظاریات کې به وای چې ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ففيروا الى الله او صورت تور کې به چې کم دنو فصحب الضاوی فصحب به هم درپیک سورۃ قاف کې اول مسالې قیامت ذکر کەی پاګې باندې دلائل پر پیله سماعاته پوری بیا باب د شپاړه سمنا الته یېره ذکر کەی ساره د بشکارتنا او بیا چې کوم یېره دنیا او اسبات قیامت قاف والقرآن المجید دوا د آ مجدید پهزرګه بلکد تجو کوي انجا منزرو من هم دد خبرې نه چې راغلی دې ته یارونکې ددي نه نوای کاافران دا د اوشينا شناه چې شومونګه چې کومړ شومونګ او شومونګه خاړې په دا د واپسی لري د اکنا داې خبره چمونګ واپس کیو وو خا دا ل نه دی نه منته الله را پرزه تویې ماسم پرزیې معلومي کا اوس می نشته او مرا تاسو په ورزې مالو ملي او موږشته واسطه اوله قیامت ناراضي ولنه حق نه لري دا دا د دماغ نه عقل نه یاخینن والو دی ما تاغا تم کوسلردو چې کومه یز مکردینا وحیدنا کتاب الحفیظ او موږ سره د ذکروا لک ساتل شره بلک ذو بالحق بلک د روتنګړي حق نه راځي راغلی تا خو په امر مریض نه دی چې کومه خبره کړو ډکه او فلم یې جوړو قدرت نیولې نشته نو قدرت میشته او فلم یې جوړوای نه ګورې ډرا اله آسمان تپازدینا سرنګي بیت کمه جوړټلې د لراخسته کړه مې د او نشه د لرا څه چاو دی ولا رضوس مکان مدنا اورکړنې د لرا ولکه ابيرا واسيا او یخي مې په دې کې درانه زرنان حاضر اون کړې مې کې هر کس ما د په د اکل د فائدې او نو سیهت صالح هر یو بندا منیبرا گردش دونکي او راوري علمي د بارا باران او بو برکتي با محمد نبی جنات نور اذر ور کړيدي به دي کې کنه باغونه وحبل حسید او دانه کې کنه الله وکړي شه والا او کوجوري دنګي دنګي لا صلی الله نتي ضد پارې کوچي نذ نذ رسل الله ایبا رزق د پار د بنیانو واه نبی بنت امهطا او ځوان د کوم به سرت کنه راکل او کذالک الخروج داود کی صورت ذکراند دا پښانبه توم را وېستل شي کنه ته څنګه وای ته دا لیک را جون دا یه نړۍ نه سبته درو کوله مکه دینه کووند نو کويوالو سنودیانو عادیانو فرونیانو او لوتوالو واسابو لیکو زنګلیانو او قومه طب دا کر کو کل کذ رسوله له نسبت درو کوله پیغمبرانو ته ثابت شوه عذاب می را اسلیشیو من غو پیدا اش سوال با نہیں نا بلکہ ری دی پگڈ ورتیا کی من خلق جدید پیدا اش کمروں من خلق جدید پیدا اش نہیں نا ولقد خلقنا الانسان اس انسان توئی ذات ہو گورو تو پیدا کڑے انسان وانا الامات وسوس به نفسه واعلم من تاگا جو وسوسے جی دتڑڑو لو ونا هو اقرب مومیز یوتہ من حبل طاغ او دا غنی تو مزین 파و کې چا خپل هغه دوا اصول کې زنه خبرې خپل اړین يميني او شمال یو غستره ته ناس ما له ځمن قول نویده او خبره مگر دا غي سره د انتظار کوم ان کې و ودا سکرت الموت راو شي بیو شي د مات بالکل کارا داري آغا څتر دي نه تختیزلې او په خفي صورتو کې و وه کې اوسپ لا کېله کې موا تا در د یاریو داذا او را هر یو ن سرهوي سا کو شاید یو شړون کې یو غه یان وی چې کمو په غلت کې د دی نه پهکششب نارته اکه لرې کستانه چې کمر پاړه د ستا په سرک او محید نوستر کې ستان چې کمونه غسپنی دي یعنی ډیرر س د دلل بکه او به غ ملګې د دامنګ دا د پرونه دی حماله د یادید د سررادي ار او چېدي ماریکارډړړ دی ټول تیار د پرتال مکړ د برابر نووبویل شي فوردوی د لرا په دوزخ کې کوله کفار پردوی ب پردووي فجانهواجاننمم کې حریو ان کار کوون کےانید دي ب خیر منکوم کے د توید معوط مریب د قرآ منکوم کې د قانون د اسلام منکووم کې موته د م زیسی کوم کې او ش الله الله اعلان آخر چگرزولی دغه څنګه کمندر الله تعالی اول نوغورځو ویتل را اوغورځو را اوغورځو ویتل را فازاب صح کی قالو قرینون ویلا غیار نده دا یار چې کمندر چانه دا یار دا د کمندر شیطانانه نه ربره ما غیتو ما چې کمندر نو گمراه ما نو سرکه څنګه د لرا ولکن کان فی ظلام چې کمندر بو گمراه لري کی الله اوس ګړهمه کوی اوس ټای نه دی الله تاسی ملا دی یا په ګړ کوی زما سره او یسی ندر لګلی مو تا یاه نه بې کې نا زما سره اویمې حزلم کوونکې پیس او بند باندديیو من کولی جانم په کوسیوا د زختتهعام تعلاتېاک په پو حال مزید او دا نور یم د الله دچ منوته غستا دی را وړ الله چې چخنی کوم دلا. باوذ لفات الجنه <سؤال> او دې زيبو په هي جنت سفارث متقيه چې نو ویل لري دا دي आवाज څو ځګه کې شوې دي هاري आवाज ځکه ان کې او ساتونکي لا حافظ ایمان او د شریعه او حفاظت کوول حافظون له حدود الله من خشيه الرحمن بالغيب او رسول چې غير دې دمه قربان با ځان په شیشه او را ویل چې راګرځیدونکو الله تا دن شيدي چې کومه السلام و سلام سره يا لك دا دا غرض ده لام ماشاوم نثیر بیا رئیس کې وgħاډی نه او موږ سره د چنګونو ما ایمازیت سیوای دیدار او ځنې شبا او څومره ډیر مې حالات کړي مخه دې نه پیړونه دې وډیر مضبوط دې نه پنیولو کې قبو فیل بلاد مځې چې څنګه فانا قبو فیل بلاد دې تلاشی و راستوب کولو کې په کولو کې کورونو کورونو کې ګرځېدل حال مې ما هي مشترده اخلاصي یقین نه ګوري کې خمه خنه سیاست په واه غ ل رو لو خو اول دی اولته ساعت یا کېږدي غک او دی حاضرور سر خل نه سات یا فل پیدا دا کې ماار او مکه او سچی میدي کې د یا په شپ وختو کې او ماغته نامې لغوب او نه درې ما سړهوالی نو صبر کوه پهغبانې چې د ووي اوس په س همد را بیک او پاقیبی او دست نه درې مک را ه وررن مک د بدونونه او نه شپې تکې بیانودا او رستور سيځونه یې فرض موږ دمخه لګستکار کوا واه رستو واصه میومې راځم مراد هغه کې هغه دې تا جواز کې واس کوم کې دې دې نه انار څلې ووې چې لګډه ما خوکه څه کوي ها واس کوي باور چاوري وا اسه يا تبال حق او دې وې چې کمنات خراب الحق بالکل کرا ذالک يوم الخروج ذا ذا غرزاتلو ان انهم يهنومون يتقرنهم يونديكول کال ويلان المصير قوم کرت چې ګمراګر دي دل یوما تشق قولار دوامن سرا پا غرز باندې چې وځو از مکه دې نه په تلواره ظاهر کاشناله سي دارت ګمراګو کېدل بمبار احسان هم کوی ګو کو پاره چدي یو ټتیګ اعتراض وکي هم تعال مجبار نه ته بریبار وسور او ذرقون کې م بیانو قران صاحب بیان سرکار په ذکر بیل قران نصیحت ورکو قران باندې اره تعال را دا صاحب دغه ادارې څخه